Kölcsön audvaríasság szabályai szerint. Rádió 99.5. A forgalommal szemben. A szokásos játék az idővel. Ma ugyan, amikor most éppen halalnak, április 29-e van és szerda, de amikor ezeket a beszélgetéseket ismétlésbe hallják, ez nyugodtan lehet április 30-án csütörtökön. És akkor nem délután 6 óra lesz, hanem reggel 7 óra, illetve nem 6 óra 5 perc lesz, hanem 7 óra 5 perc. Itt tehát engedjék meg, hogy párhuzamosan elmondjam, hogy április 29-én Szerdán 6 és 7, illetve április 30-án Csütörtökön reggel 7 és fél 10 óra között mi mindent fognak hallani. Ez itt és mostban illetve átfedésben a Kejfejön van. Jó napot, jó leget kívánok, Fiala János vagyok. Előbb Bácska Jánossal beszélgetek, aztán Gulyás gergely beszélgetek. Most már átértünk a 30-ára, csütörtökre, 8 óra után a Gyurcsány Ferenccel való beszélgetést meg, meglátjuk a beszélgetés Eláll a 24 órát, aztán Bár Lászlóval beszélgetek, Liget Project ügyben, majd 9 óra után Duroneli Péterrel beszélgetek, és fél 10 után zene. ésik <gül> nyugodtam, mondta, de holnap reggel meg lesz ismételve. Kis kérem, jó? Köszönöm szépen. Van, Akkor kérlek szépen, itt A csicséga. A múltort a Ferencsvárosi önkormányzat támogatja. Ön egy kefei hallgató, nem kell, hogy vattába csomagoljam. Szigetvári Viktor Facebook oldalán vagyok, aki azt írja, egy órája, most ugyan még szerda van, de csütörtök reggel néhány órával később gondolom, hogy ezek még elálló hírek. Ha Orbán Viktorok és Tarlós Istvánok a munkájukat végeznék, ahelyett, hogy Kutuzovokkal és Jósika Miklósokkal viccelődnének, tudhatnák, hogy az illatos úti vegyérettenet felszámolásához a kormány nem kell jogszabálymódosítást benyújtania, mert a Szabó Szabó, -Szabó szpártársa már hitfő megtette. Akarják egyetlen mozdulattal, megoldhatják az ügyet, szavazzák meg a javaslatot. Nincs olyan nagyon jelentős mennyiségű komment, de közülük idgézek egyet, nevezetesen Berényi Lászlót, nem ismerem őt, de mint itt névvel szerepel, itt az szerepel a helyi polgármester, ez ön, bácska János, ez nem szerepel a neveit, csak az, hogy a helyi polgármester szerint nincs semmi veszély, már csak ezért az egy mondatáért is le kellene váltani hivatalból. Egy nagyon rövid áttekintést kéne tennünk, úgy, hogy a beszélgetésünk nagyjából 25 percig tart, mert utána egy újabb interjút készítek. Most mindenki felhordja, uh, és azt gondolom, hogy joggal, hogy 2010 márciusában, illetve áprilisában ön adott sajtótájékoztatót az illatos út előtt, és citálják az ön szavait, és azt kérdezik most öntől, öntől is, mi történt az elmúlt öt évben. Figyelek! Nyilván ez egy jó kérdés, minden történést én se tudok, hiszen nem vagyok a... a... Beszéljük be. egy kicsit oldódjon, én arra kérem, nyilvánvaló, hogy ez egy rádióreport. nem haverok beszélgetnek, nem kocsmában vagyunk, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogyha most lennének önkormányzati választások, szinte mindegy, hogy kiindulna önnel szemben, ez az illatos út, önt el lehetetleníteni. Hogy történhetett ez meg? Nem hiszem. Lehetséges, hogy tévedek? Hát nem öntéved, hát ö, nyilván ö, ez most egy felkapott téma, egyébként tegnap volt lakossági fórum, amit azok az emberek szerveztek, akiket majdnem elzavartott helyben a közönség, a publikum csak nem erről írnak, hanem, hanem másról. Nagyon nem nagyon tudnak mit írni róla, de nem azt írják meg pontosan, ami történt, mert miért is azt írnák meg. Ö, Hetsz-hetsz kampány van, én szerintem. Hetsz kampányt csináltak egy olyan valamiből nem lenne szabad. Egy olyan helyzet. Ön azt mondja, hogy az ilatos út, és ott a hajdalom volt budapesti vegyi művek, és mindaz, ami utána ott maradt, az nem egy környezetvédelmi bomba, amely ki tudja 24, 48 vagy két éves határidővel kegyek? Hát nem, hiszen már sok-sok év óta ketyeg. Hát... Jó, de 2010 áprilisában valamiért Vas Istvánnal, illetve nem Vas Istvánnal, hanem Vas Imrével elnézést, országgyűlési képviselője a képvis, későbbi képviselővel, mégiscsak ott állt az illatos út előtt, vagy az illatos úton, a budapesti vegyiművek előtt, hát legyünk már ennél egy kicsit konkrétabbak. Hát legyünk, de az a baj, hogy akik erről beszélnek, azoknak fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek. De akkor most segítsen nekik, hogy legyen fogalmuk. Hát. Miért állt ön ott akkor képviselőjelöltársával, mostani képviselővel, ön már nem képviselő, de volt? Miért álltak ott az illatos úton a budapesti vegyi művek előtt? Azért, mert ott van egy olyan ö, múlt örökségeként ott hagyott környezeti kár, aminek a akarítása az ö, enyhén szóval is időszerű lenne. Na de hiszterizálni a környezetet, vessen a kormány, bukjon a polgármester, és akkor most nem idézem, hogy hány számot kívánnak a... Felejtsük el a, hiszteri a, a hiszterizálást. Azt kérdezem öntől, hogy az, ami ott van, az mennyire súlyos, mennyire környezetkárosító, mit kell tenni annak érdekében, hogy az ott megszűnjön, illetve mi történt az elmúlt öt évben, beleértve, hogy az elmúlt körülbelül egy-két hónapban ez hirtelen vagy nem hirtelen, mitől lett ismét aktuális? Tegnap is hát most, ugye, ez a fő téma bizonyos körökben meg elég sok helyen írnak róla, az utóbbi három napban, több mint ötven megjelenés, volt ezeknek nagy része persze átvétele innen-onnan a onnan. Amonnan. Tehát arról próbálják meggyőzni a, a közvéleményt, mármaiket ez érdekli, mert akik a közelben laknak, azokat mondjuk jobban érdekli, de három kedveter arribb. De most kérdezkedtem a közgyűlésben, fogalmuk nincs az embereknek. főpolgármester úr is, hát enyhén szóval meglepődött, hogy, hogy ilyen ügyet próbálnak csinálni. Egy, ö, ö, ugye kellene tudni a skálát, tehát ugye ez egy környezetvédelmi ö, káreset, ö, kellene tudni egy skálát, ö, és a azon a skálán be, tudna, be kellene tudni lőni ennek a, a veszélyességét. Ehhez képest mindenki, hogyha most tízes a skála, ahogy a kejfejéncsúba szokott, mindenki arról beszél, hogy kilenc és feles títes, tehát ez, ez nyilvánvalóan nem így van. Ehhez képest beszélnek bizonyos emberek, és ennek a következménye az, hogy fejeket akarnak meg meg a politika tehetetlenségéről beszélnek. Ha most ez egy boxmens lenne, és lenne benne különböző számú harmadattól függően, hogy amatőr vagy profi mérkőzés, és három percnél tartanánk, akkor önnek azt mondanám, mint az edzője, vagy a szorítósegédje, vagy nem vagy akárki, aki egyébként a füléhez jut, hogy ne legyen defenzív. E, valamiért védekezik, holott én nem támadtam. Én nem... Le kéne írni távlatból vagy valamilyen magasságból ezt a történetet, mert egyelőre a népek csak azt érzik, akik ezt hallgatják, vagy hallgatni fogják, hogy ön valamit elhárít, miközben azt, hogy mivel vádolják, vagy az, hogy mi a tényleges helyzet, arról nem tudnak semmit. Ebben segítsen, legyen szíves. Írja le, mi ez a budapesti vegyi, művek, mióta nem dolgoznak ott, illetve milyen létező telepek vannak ott, milyen vegyi anyagokat tárulnak, milyen körülmények között, illetőleg a felszámolásból adódóan kinek lenne a terhe az, hogy ezeket a különböző módon ö, veszélyes anyagokat onnan elszállítsa. Foglaljuk ezt össze mindenféle oldalmondat nélkül, amely egyébként azzal lenne kapcsolatos, hogy most éppen a hangulatot ki hogyan hiszterizálja. Arra kérem Önt, hogy adjon egy helyszín erről a helyről. Igen, hát itt jutottunk volna el a lényeghez, hogy, hogy pont azt az embert nyaggatják, adott esetben a polgármestert, akinek a legkisebb a, a lehetősége, a hatáskör a jogi helyzet folytán is, meg egyáltalán is. Könyörgöm, írja le, hogy mi ez a hely, mi van ott? Egy 130 évvel ezelőtt alapított, előtte kénysavgyár, és aztán a, a következő 100 110 évben a legkülönbözőbb vegyületek ezreit, bemükező szereket, gyógyszeripari alapanyag, intermediereknek a különböző képleteit állították ott elő, és ahogy már ezt említettem, nagyjából a, 80, a múlt század 80-as éveikig, ameddig környezetvédelemről még csak nem is beszéltek, nem is létezett ez a szó, addig minden ment a földbe, vízbe, levegőbe. Aztán, ahogy kezdett komolyodni a helyzet, és a környezetvédelmi szakma ö, erőre kapott, akkor elkezdték elkülöníteni az anyagokat, szigetelre tárolni, aztán a rendszerváltás után a 95-ös környezetvédelmi törvény már ö, európai színvonalon ö, meghatározta, hogy mit hogyan lehet csinálni, mit hogyan nem lehet csinálni, meddig lehet tárolni anyagikat, ö, egyáltalán hol és mikor és meddig lehet tárolni, és egyáltalán milyen típusú ö, ö, vegyi folyamatokat lehet ö, folytatni x méterre ö, lakott területektől. Ezt ö, folytatták egészen ö, nagyjából tíz évek, tehát 2004-2005-ig. A, a, a cége el a piacon is, hiszen már nem tudott eladni versenyképes módon termékeket, és aztán a 130 év, illetve hát a azt megelőző, mondjuk 15-20 évnek a, a maradéka, az, az úgy ott marad befagyott, tehát megfagyott a, a, a helyzet. Ö, akkor hát ugye fel, felszám, még előtte volt egy próbálkozás a környezetvédelmi kármentesítésre, ö, egy nagyon kis oldalvágás vagy annak a cégnek a vezetője most próbál szakértőként beavatkozni, meg, megjelenni szeretlőként, de aztán hamar kiderült, tegnap is, kell azt mondani, hogy a, a lakossági gyűlésen, hogy csak a, azt a pénzét szeretné visszakapni, egyáltalán megkapni, amit még eddig nem kapott meg. Mikor zárta be az ajtaját a budapesti vegyébívek? 2007-ben, hát 2005-ben, de 2007-ben került a felszámoló, Birtokába az ÁFI állami vagy. Ami azt jelenti, egyébként, hogy ennek a felszámolása nagyjából nyolc éve tart. Nem nagyjából, egész pontosan 2000. És 8 év alatt nem sikerült a végéig jutni? Vagy végére jutni? Hát szerintem sem eddig nem sikerült jutni. Azt kérdezem miután én nem jártam a helyszínen, de olvastam az ezzel a kapcsolatos leírásokat. Ezen a telephelyen egyébként jelenleg úgy tűnik a leírásokból, hogy ha a budapesti vegyi művek nem, de más kisebb üzemek működnek, szintén vegyi jellegű tevékenységet folytatva. Ez igaz-e? Teljes mértékben igaz, így van. Én külsős, egy másik cégnek, aki nélőtt évig dolgoztam, az illatos szintén, ez egy tartálygyártó cég volt. Mi is dolgoztunk ott. Ezek a cégek egyébként, ki tudja, egy-kettő, három, biztos jobban tudja, mint én. Ezek, három azt hiszem, engem. Ezek egyébként a környezetvédelmi szabályokat betartva dolgoznak ott. Tudomásom szerint igen, és ugye itt lenne a, a, egy nagyon fontos megállapítás, hogy azért ne felejtsük el, hogy ez nem egy arlagon nevelő terület, tehát ez nem egy felügyelet nélkül, ami értem, hogy állami, most az állami ilyen ernyőként szakhatóságok mentes övezet. Tehát ide, ide azért bejártak és bejárnak szakhatóságok. Azok a fényképek, amelyeket közzétesznek mondván, hogy ezeket a, ezeket, ezt a területet őrzik, vagy nem tudom, hát a, ahogy őrzik, avval, a, együtt meg lehetett őket közelíteni, és lehetett fényképezni. Egy fénykép nem mutatja a pontos állapotot, de azt lehet látni, hogy ahogy ezt szokták mondani, áldatlan állapotok uralkodnak, de természetesen egy áldatlan állapot az arra alkalmatlan, hogy az ember el tudja dönteni külsősként, hogy ez egyébként környezetvédelmének veszélyese, és ha igen, akkor milyen mérték vajon a permanens jelenléte okán permanensen, miért nem jelezte, nem önnek, hanem a szakhatóságoknak azt, hogy olyan környezetben vannak, amely egyébként hát nem csak design hanem másokból sem ideális. Azt kérdezem öntől, hogy az elmúlt egy vagy két hónapban én próbáltam rájönni, hogy mikor lett ismét aktuális, hogyan van ez az új novú, miközben minőségi különbség, azt hiszem nincs 2010 óta, legfeljebb annyiban, hogy a helyzet rosszabb oldott, mert egyébként az ottani lerakatnak az állapota nem a Vult, szóval ennek az aktualitása az hogyan jött létre? Ön ezt látja -e? Tehát akkor, amikor ön meghívott a 9. kerületi önkormányzat egyik nagy termébe szakembereket, akkor azt mi idézte elő? Hát ez amiről beszéltem a pánikkeltésre. Ringé... De ez hogyan kezdődött? Hát a... azt kell mondjam, hogy a Ferencvárosi idéző, barátaink, a akik a a játszótérjel is már nagyon korrekt módon idézve megint csak tudósítottak. De most azt mondja, hogy a 444.hu az pikk Nem, nem. Hát... Vagy azt mondja, hogy a 444.hu az indokolatlan és a kártyalapot, hogy oda nem való kártyát húzott ki ezzel, és gyakorlatilag képes megvezetni egy fél országot, illetőleg ma már a kormány legkülönbözőbb emberei egy álproblémáról beszélnek, és ígérnek egyébként elég tetemes összegeket. Azért ez nem valószínű. Nem, hát egészen arról van szó, hogyha megnézzük a híradásokat, a híradásoknak kb. 80-85% a korrekt módon tudósít az ügyről, úgy, ahogy 15 évvel ezelőtt, 9 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt. Most viszont ez a gerilla csapat megszállt a területet is, meg a téma területet is, és próbálnak uh, minél több uh, kárt okozni. Ja, menjünk vissza a múltba, hogy amikor ez a történet létrejött önök között, akkor először egy játszótérről volt szó, és egy, a, egy játszótérnek, vagy ez több játszótérnek az áldatlan állapotáról, ami, egyébként, ami után ön megjelent a helyszínen, és ezeknek az áll, a játszótérnek az állapota javult, és ezt egyébként a 444.hu is konstatálta itt most ismét valamit írt a 444.hu, és annyit mindenféleképpen elért, hogy április elején ön összehívott meg annyi szakembert, április 21-én, ez nem az elején, inkább a második fele, ott volt Vasimre, Imre, Géci Béla, Doktor Némes Zsol, Dr. Bartus Adrien, hadd ne mondjam el, mi mindenkinek mi volt a titulusa, de az ügyben jöttek össze, amit a 444.hu megírt. Pedig ők a fontosak, akik ott megjelentek, de is... Ö... Jó, de ha a 444.hu nem ír, akkor ez az összejövetel nem lett volna. Nem. De mégiscsak akkor valamit előidézett a 444.hu, ami nem biztos, hogy káros? Hát a következmény nem, de a módszereik, meg a. a... De hát már korábban ásdániel folytatott beszélgetésében kiderült, hogy Ásdániel és társait tesznek a módszerre számukra, az eredménye a fontos. Hát oké, de az, hogy hány ember vásárolt gázalarcot, meg hány ember retteg a terhes anyákkal, ő nem beszélt, akik magukat a Földnapi Rendezvényen szabályosan megtámadtak mert olyan állapotban voltak. Miközben ott laknak 8-10 év a lakótelepen, eszükbe se jutott semmilyen. most Könnyen szegélyt... lehetséges, hogy jász Dániel azt mondja, hogy ez Bakfigy ahhoz képestem, az illatos úti telepen van. Nem tudom mondani, mert nem beszéltem vele. Nem egyeztettem vele. Csak felelősen kéne beszélni, és azokat kéne nyaggatni, akik ténylegesen felelősek ezért a helyzetért. Én is csak azt tudom csinálni, amit eddig is tettem, és most ö, ö, talán... Ö, hatékonyabban, hogy sikerült leültetni azokat, akik különböző mértékben felelősek azért a helyzetért, hogy itt az elmúlt nyolc évben sem történt semmi első számból felszámoló, de neki nyilván mindenféle felelőssége meg is fog állni a későbbi vizsgálatok során is, de az őt kijelölő a, például a fővárosi törvényszék, akinek én írtam levelet, és kíváncsian várom a válaszát, hogy hogy sikerül 8 éven keresztül a helyén hagyni a felszámolót. Nagyon kíváncsi lennék a környezetvédelmi szakhatóságra, a, amely fölött az elmúlt négy évben is, tehát az előző választási ciklusban is egy államtitkár volt a felelős, konkrétan Illés Zoltán, de kíváncsi lennék azokra az emberekre, akik ezt a helyzetet e, e, hagyták, hogy, hogy ne oldódjon meg. De nagyjából elmondtam a felelősségi kört, hogy kik azok. De ettől még a helyzet nem legy súlyosabb az elmúlt 3-4 hónapban, vagy 3-4 hétben, mint annak előtte 15 évig volt. Ez egy mennyire súlyos helyzet, vagy mennyire nem súlyos helyzet? Hát jól látható az elmúlt évek történéseiből, hogy ott hely helyben, ahol senki nem lakik, és senki nem megy oda, nem szagol bele, és nem eszi meg, és nem viszi a, a szél olyan koncentrációban sehova, hogy félni kelljen. Ilyen értelmben nem és nem ilyen értelemben? Hát nem ilyen értelemben, az kezdettől fogva így volt. Tehát aznap el kellett volna vinni a 2005-ben is, 2006-ban is, ma is az lenne jó, hogyha az ott nem lenne. Mégis nagy valószínűséggel az a közvélemény, amely most érintett, mert ott lakik, és az a közvélemény, amely csak a híradásokból hall az egészről, én azt feltételezem a tévedés minimális kockázatával, hogy ők most mind Baranyi Krisztina az együtt Ferencvárosi önkormányzat képviselője mellé állnak, aki elment ma egy szoboravatóra, ahol talán ön is ott volt, nem tudom, oda ment a miniszterelnökhöz, és megkérdezte tőle, hogy ő mit szándékozik kezügyben tenni. Mert azt fogják mondani az emberek, hogy Baranyi Krisztina megtette azt, ami a dolga, független attól, hogy ez nem a szabályos eljárási rend része. Hát hozzá menni hát most erre mit tudok mondani, hát, megint, megint csak a, a, a... Ha eredményorientált vagyok, mint a 444.hu, akkor azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor azt mondta Baranyi Krisztinának, azt mondta, arra kérte -fazek a Sándor vidékfejlesztési minisztert, hogy a kormányulésre készítsen akciótervet, az ilatosúti mérgek ártalmatlanítására Baranyi Krisztina miniszterelnököt helyszínbejárásra is meghívta, amire Orbán úgy reagált, ha jó híreket tud vinni, elmegy az útra. Úgy van, és még azt is mondta, hogy ő is dolgozott az illatos úton, hiszen az egyetemi gyakorlat éveiben éppen oda kül... Igen, de hát ez mondjuk nem tartozik a történethez. Ma az emberek, akik egyébként aggódnak az ottani viszonyok miatt, alappal vagy alap nélkül, azt mondják, hogy ez messze túlmutat azon, mint amire egyébként azok a meghívottak képesek voltak, akiket ön összehívott április 21-én 16 órára. van. hát legyen így. Legyen így, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül is örültek a malmok, és a kormány, tehát amiről a miniszterelők beszámolt, az már faktum volt. Tehát a május 6 kormányülésen kormányülésem erről tárgyal, tárgyalni fognak érdemben, és a kormány vagy a törvénymódosítás is napi lesz. Ugye egy olyan területről van szó, ami Ferencvárosban van, de nem tartozik önhöz. Azt kérdezem öntől, és van összefüggően 5 perce, ha akar vele élni. Azt kérdezem öntől, hogy miközben különböző támadások keresztűzében van, amihez egyrészt nincs hozzászokva, másrészt pedig igazságtalannak érzi, ezt elég jól hallom a hangján. Azt kérdezem öntől, hogy mit gondol arról, hogy ezt a problémát hogy lehetne megoldani, anélkül, hogy közben 444.hu és különböző újságírók nevei elhangozzanak, hiszen itt most nem az a kérdés, hogy kísértődik meg, és ki az, aki itt sütögeti a pogácsáját, vagy nem tudom, mi Sütögetni, hanem hogy ez a vészhelyzet, amely nagy valószínűséggel nem tízes, de több, mint hárvas, ott megszűnjön. Van ideje? Figyelek. Teljesen egyértelmű a, a menetrend. A felszámolótól el kell venni a területet. Egy olyan ö, tulajdonost kell kijelölni. Ez valószínűleg hát, jobb hián, vagy más egyéb hiány a magyar állam lesz, aki a körülzeti, jogszabályok szerinti eljárás keretében két különböző lépésben fogja megszüntetni ezt a állapotot. Az első az a szabálytalan tárolt veszélyes hulladéknak az elszállítása. Ez előreállthatóan csak a szakembereket tudom ítézni. 6 kötője 9 hónapot vesz igénybe. Magyarul december 31-ig ezeknek a hordoknak onnan el kell tűnni. A talaj, illetve talajvíz vennyezés felszámolása az egy sokkal hosszabb folyamat lesz, hiszen a a szennyezés felmérése, a kárfelmérése, a körbekerítés az, az is több millió forintos összeg, és akár fél évig is eltarthat, és utána pedig a megfelelő technológia a kitalálása, odaszállítása, és maga a művelet, az pedig több évig is eltarthat, és sok milliárd forintot Tehát a terület mai és ország mindenkor érdekének a többszörösébe kerülhet. Az az összeg, amit egyébként úgy tűnik, hogy felajánlott a Fazekas Sándor által vezetett minisztérium az elegendő lehet -e ez, vagy ő nem akar ilyen számháborúba kezdeni. Én szerintem a hordók elszállítására, illetve a a jelenlegi, tehát ami a fényképeken is látszik, és borzolja a kedélyeket, ahhoz az bőven elegendő lesz, szerintem még több is lesz annál, de ez sosem baj. A kárrendezésre, tehát a kármentesítésre, ahhoz nyilvánvalóan kevés. Tehát az a... Vajon a csötölény módosítására mikor kerül sor, mehet-e ez rendkívüli módon, rendkívüli csörgősséggel? Hát én remélem, hogy igen. Hát ez a... Valaki benyújtott már, már az ezzel kapcsolatos módosítást? Ígéretet tettek az országgyűlési képviselők, remélem, hát vagy, hogy elmondta, ellenzéki képviselők is nyújthattak be, nem tudom, hogy pontosan azt, amik el. Ami... De vajon vas képviselő úr dolgozik ezzel, ezzel? Ezen Igen, hogy ne. Zsolt államtitkársága is dolgozik ezen, tehát ez a törvény módosítása, ami arról szól, hogy jelen pillanatban. A felszámolótól, az átadástól számított egy évig lehet elvenni egy ügyet, hogyha nem kellő felelősséggel és a törvény előírásoknak megfelelően kezeli az ügyet. Ehhez képest, ugye ez a nyolc év, ez látható, hogy elképesztően hosszú idő. Ezért is, hanemért is mondtam, hogy kíváncsolják a fővárosi törvényszék válaszára. ők például. Ők hogy kerülnek ide? Hát ők, ők, a, ők látják el a felügyeletét a felszámolónak. Kellene. Azt kérdezem, hogy az végeleményben megint valami politikai haszontervezés rész, hogy az együtt azt mondja, hogy a tanácskozásra, amit egyébként az előbb ő nem hívta meg Baranyi, rendőr, Baranyi Krisztinát, aki egyébként rendőrségi feljelentestet, környezetkárosi miatt az ügyben is közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökséghez, és még számos egyéb hatósághoz? Persze, ez teljesen egyértelmű, mert azokat hívtam meg, akik felelősséggel tudnak beszélni, és felelősséggel nyúlnak az adott témához, és érzik a mértéket, hogy meg, mennyire súlyos a dolog. Tehát az nagyon nem mindegy, hogy egy adott problémához, tehát ez az ágyú alberére című történet, ez ne ismétlődhessen meg pontosan, amiatt, hogy ne okozzunk pánikot egy többezes lakótelepen, vagy akár a szomszéd területeken. Köszönöm szépen, remélem, hogy előbb-utóbb sikerül urrá lenni ezen a helyzeten függetlenül attól, hogy ön úgy érzékeli, hogy most is urrában rajta. Remélem, hogy, és, remélem, hogy, hogy sikerült megnyugtatnom azokat. Ez, ez ilyen végső évként elég bután hangzik, de én, én egy fórumot fogok szervezni a jövő hétre úgy, hogy a hallgatók kérdezhessenek Öntől Én azt gondolom, az, hogy, hogy amit a Kejfej Jancsi ezügyben megtehet, az messze több annál, mint hogy most beszélgetünk, de ma erre voltam képes. Remélem, hogy hajlandó Há, Hogy ne lennék hajlandó? Hát az én dolgom igazából, amit eddig nem nagyon kérdeztek engem, a tájékoztatás május 13-án lesz egy meghallgatás, és ami teljesen törvényesen ellenzéki pártok terveztek a helyi MS. Jó, a sajtó jelen pillanatban olyan ütemben dolgozik ezzel, hogy ma ugye április 29 -a vagy 30-a van, két hét az nagyon hosszú idő. Megpróbálok a jövő héten akkor ezügyben a tájékoztatás érdekében ezt asztani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Tényleg egy fél mondat, amit Figyelek. is elmondtam, és, és nagyjából megértik a helyzetet, hogy én tényleg legtöbb embernél közelebb lakom ehhez a, a objektumhoz és nem vettem gázállarcot és nem költöztem el én ezt értem, az elmúlt időben mégsem tudott olyan megnyugtató lenni mint amilyen mértékben megnyugtató volt más témában, ezt észre kell, hogy vegye és azon kell, hogy gondolkodjon, hogy lehet, hogy igazságtalan támadások érték de akkor ezeknek az igazságtalan támadásoknak a kivédéséhez más technikát és más technológiát kell alkalmaznia hát jó, csak hogyha az eszközök olyanok, tehát mindenre nem lehet felkészülni a... mindenre fel kell készülni mindenre fel kell készülni. Hát jó, de a, a, a túlzott mértékű, tehát azt kellene megérteni, hogy nem ilyen súlyos a helyzet. Én ezt a, értem, akkor, akkor ehhez úgy kell tudni viszonyulni, amit majd, ha visszahallgatna uh, holnap, amikor ismét adásba kerül ez a beszélgetés és az első percben szerintem többé-kevésbé tudott megtenni, és megtehette volna a teljes mértékben. El kell, hogy köszönjek, a jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Bácska János Ferencváros polgármesterét hallottak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Kapcsolva. És a másik is ki van kapcsolva. Solytottam. De az összes rohájtásomat most nem fogom megszámolni. Most felhívom a saját telefonomról. Itt ki van kapcsolva. 18.30-ban maradtunk, ami egy ismétlésben nem mérvadó, de ezt nem fogom megismételni, hogy jönetem véletlenül nem sikerül felhívni. Ez nem egy nagy etvosz. Hogy beszélgetek egy üzenetfogütőről. Most felül a másik telefonszáma. Hát ezen sincsen bekapcsol. Piszta foglalt leszek, és nem mondok semmit. Majd elmondható újból a csütörtöki műsort, mert fél 8-tól 8-ig ezt nem fogják halvetni, ez nem egy olyan érdekes összeállítás, amiért érdemes lenne kellni reggel. Hivatlak téged, mert most itt az itt és mostban felhívlak, és akkor ezt megismétlem csütörtökön. Hívhatlak? Ja, van, van, van. Majd egy, kettő, csernok szignált kérek. A műsort a Pecsaból Hápiaszt támogatja. Jó reggelt, papéter van a vonalban, most is adásban vagyunk, de ez holnap is így lesz, ez egy szerdai felvétel, ami élőadásban történik, és csütörtök reggel megismétlem, pénteken ünnep van, szombat vasárnap nincs kell, a hétfő messze van, és egyébként is abból, ha piac szombaton és vasárnap van. Lesz? Igen, lesz, hogy ne szombat és vasárnap. Mind a két nap. Igen, persze, 8 órától délután 2 óráig. hallgattad de a választóval készült beszélgetést? Igen, hallgattam szomorú szízzel és hízzel Hallgattam, hát számítottunk rá, tehát gyakorlatilag majd meglepetés. Jó, magyarul arról beszélgettünk, hogy minden hír, amely a Liget Project megvalósítását bizonytalanná teszi, annak te örülsz, és minden, ami az ellenkezője, ami a te szomorú vagy. Nem fontos. Vagy nem minden, ami a Petüfi csarnokkal kapcsolatban, az igen. Azzal a, az kapcsolatosan mindenképpen szomorú vagyok, persze, természetesen. Én kint voltam a múlt héten a Bolha piacon. ott elhangzott egy dátum, légy mondja mondjad meg, hogy megint lesz olyan, amikor nem lesz. Bolhapiac, az mikor lesz? 17-én nem lesz, egy futóverseny van szervez, egy női futóverseny, 17-én. Ebben a hónapban ezt tudjuk most előre hogy akkor nem lesz, de az egy vasárnapi nap, ha jól emlékszem, de egyébként a többi napokon, ameddig lehet, természetesen vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, tehát ezen a héten szombaton és vasárnap 8 és 2 között bátran hajrá. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, pap Pétert hallottak. A műsort a Pecsap Bolha Piac támogatta. Tudom, még egyszer a és hogyha nem sikerül, akkor én itt maradok, ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, akkor mégiscsak ez lesz csütörtökön reggel fél 8 és 8 között. 0670 és 0670 az elérhetőségem, és úgy telefonáljanak, hogy ezek a beszélgetések gyakorlatilag 12 óra múlva vagy 13 óra múlva ismét adásba kerülnek. Oh! De lehet, hogy nem telefonál senki. Megy a kukli egy egyes mert ő az a kukli, ki van az azt, hogy a sír, mert az ostoba a nem hat a kép. Mi este? Mert akit emberek felrögtöknek, aznak az élete nem tisztul meg. kelled a kis fia hogy a kuklira jöjjön a boldogság. Ah! Ah! Ah, jó, mert a héten én is velem is előfordult, hogy elfelejtettem valakit felhívni. Tegnap hosszan egyeztettük, tegnap előtt ezt a mostani időpontot. Jó. 0679.3995 és 0679.3996 az elérhetőségem, elmondom még egyszer, itt adogok. 0679.3995 és 0679.3996 az elérhetőségem. Most élőben, és a csütörtök lesz, akkor már felvételről hallanak engem is magukat ebben a sorrendben, de nyilván, hogyha telefonálnak, akkor... Önök élveznek elsőbséget. Most pedig esténként emlékszem. Ha lenne, és nem bennél föl Bújas akkor is itt kéne, hogy ügyek. Akkor is mondhatnám azt, hogy várom az önök telefonjait, mert én éppen sem nem akarom neked szóval tartani. Még jó, hogy hoztam ezt az ide, és pedig azt hittem, hogy semmire sem lesz időm. Ő volt a legszebb lány, ha játszunk. jó, az elérhetősegémet, és ha nem hívnak, akkor illést fogunk hallgatni kollektívem. 0670 és 0670 Most, amikor ezt mondom, április 29-es szerda van, néhány perccel háromgyed hét előtt. És amikor ezt reggel hallják, akkor április 30-a lesz, és néhány perc múlva lesz 3 4, 1 8 vagy minden esetre 3-1-8 körül jár majd az idő. Én tudom, hogy bejel, és nem volt semmi Először mindenki lenézett, rájött nem ért semmi eset. Futur szeretne, meg s megajándékoztol egy gyerekkel, de kábot lássú felfedezte, Felt, hogy á, ó ládon, ál, ó láton, ál, hogy boldogon áll, én tudom, hogy nem. Hetek, és mindig gondtalannak látod. Pedig most férfeket akar, akar menni. És kell a biztonság. Kell a biztonság, és ezért már mindent minden feláldoznak. feláldoznak. De közben elfelejt hogy lehet, hogy Kedves művész úr, igaz, hogy nem vagyok már fiatal, de talán éppen ezért szeretnék egy megjegyzést tenni a legutóbbi tévészereplésékkel kapcsolatban, amely minden Hol, négy szemköztül lehetne beszélni olyan dolgokról, amelyek... Én csak azt kérem tőletek, de igazán csak akkor kérem, ha van tudatkozni, de a legújabb jön. tudományos felmérések specifikusan is igazolják annak... Ezt nem lehet tűrni tovább. Én figyelmeztettem önöket, és ha így folytatják, vegyét tudomásra, És én voltam a legjobb... a múzeumban is, és mégis nekem csak ti vagytok a legszebbek, akárki... Akármit okay, is mond. Szeretettel küldöm a bánt, levél mi Szeretettel küldöm a bánt, a bánt, a Gyüregőt, jó estét. Jöstét jó jó uh, kívánok, német László vagyok. Elnézést, hogy megszakítom ezt a jó <gül> zenesz. A következőt szeretném mondani, illetve kérdezni. A múlt heti Gyurcsányi interjúban volt egy információ, hogy a pályázatra két ember 25 kilós bőröndel vitte ki a pályázati anyagot. Igen. Na most, ez 50 kiló. Én ennek úgy nagyjából utána számoltam, ez egy százkötetes jókai mű. Az az én kérdésem, hát több kérdésem is van, az első az, hogy több pályázó is volt, hogy nem tudom, tíz vagy húsz, hogy Brüsszelben, hogyha a többiek is egy ilyen 50 vagy 40 kilós anyagot adtak le, hogy tudják azt értékelni? Ez ugye nem gondolja komolyan, hogy én erre válaszolni fogok. Tessék? Ugye azt nem gondolja komolyan, hogy én erre válaszolni fogom. Nem, nem, hát ez csak egy kérdés, hát, hogy milyen munka ott, és nem tudom, egyáltalán mennyi lesz, ha a pályázat elkészül, az hány kiló lesz. Hogy, hogy tudják ezt egyáltalán felfogni? Nézem, amikor én írtam a szakdolgozatomat, akkor beadtam, de sose tettem fel egy mérlegre, viszont hallásra. Dümnulva lesz este hét, illetve reggel nyolc óra, hogy most már, ha a kicsöngene sevedném, hát már nem hívom fel Gulyás Gergelyt. Majd biztos mondva valami indokot. Talán bocsánatot is kér. Szeretettel küldöm és 070 9300 az elérhetőségem, nagyjából még egy olyan 10 percig. Szeretettel küldöm el, nyugalmatok számát, szeretettel küldöm el, ne féljen ez nem már, monodó közint a híre, monodó Estőt. Jó reggelt! Gyegyörű napsütésben haladok az emlőtöm. Egen, itt is süt a nap. Csodás! Jó kedvet csinál? Parancsol? Nem parancsolok, jó kedvet csinál? Na, csodás, csodás, jó napom volt! Igen, ugye ez furcsa lesz, hogy aki reggel hallgatja majd, hogy miről beszél valaki, hogy jó napja volt, de ugye reggel nem tudják, hogy ez egy ismétlés. Milyen napja volt? Ott, ott az eszembe, mert olyan a, olyanok a fények, mint a reggel lenne, azért is közöttem jó reggel, de elgondoltam, hogy akkor mit van a munkában, reggel, akkor ezt is milyen napja volt? Nagyon jó, eredményes. De az mit jelent? Miszi, eredményes? Mit csinál? Mivel foglalkozik? Hát, Építőjöpadban dolgozom, ilyen műszaki fejlesztőként. És mondjuk az ön életében az, hogy eredményes, az mit felt Tehát ha valaki arat, akkor tudja, hogy mit aratott le, de önnél az eredményes nap, az, az mit jelent? A feladataim, amik érdekelnek, amik érdekesek, és ö, jó sokat kipipáltam belőle, és mindig előrébb jutottam. Tíz perc múlva lesz este hét óra, most megy haza a családjához? Igen. Ez átlagosnak mondható? Igen. Mikor megy el? Reggel? Uh -huh. Hát, elviszem a gyerekeket, egyiket, ami a másikat iskolába, 4-8 um, negyed-nyolckor hagyom el kecskemétet körülbelül. Ön kecskemét lakik? Hogyan fogtálni május első? Hát ilyen és el, ha minden rég az, akkor kerti munkával, mert nagyon el vagyok maradva. De kivegyünk a kövökökkel a térre. Már vissza a városi térre. Legyen jó ideje, illetőleg, hát, ha nem lesz jó ideje, akkor is érezze magát jól a családjával. Köszönöm, hogy hívott. Kérlek, <tell> Kéresem a szult, keresem a homlok, keresem a, hangot, keresem a, szót, keresem a Nézd, én már kéne, nem viszek senkinek, mégis meg élet, nem Integetnek -e Csalócki most éppen két is teljesít. Hozzá. Én még nem tudom, hogy kezdjen el. Keresem a hónapot, keresem keresem a, hangot, keresem a, szót, keresem a Ó, még nem tudom, hogy én még nem tudom, kezdjen el. keresem a, szót, keresem a, hangot, keresem a a ah, még nem tudom, Azért a teljesen Az itt egészen más hangulata van itt délután ülni. Éreztem, hogy vissza S jössz még én, én hozzám, hozzám. Kinek, mit hiszel? Mindig, mikor szükség van rá. Egy telefon még belefér több nem 079.3995 és 079.3996. Itt szeretném elmondani, hogy ma 2015 április 30 ik a csütörtök van és reggel 7 óra után Báska Jánost hallják, fél 8 után hát egy ilyen felvágottat, egy kicsit értelmetlen felvágottat, amit néha az életprodukál különös tekintete arra, hogy az ember lekésik egy vonatot és utána hogy nem tud mit kezdeni magával, ez nagyjából egy ilyen fél óra volt. 8 óra után meghallgathatják a szerdán készült Gyurcsony Ferencel és Duronelli Péterrel való beszélgetést, fél kilenc, kilenc, és tíz óra előtt pedig zenei szállítás lósz kizsolt szerkesztésében. Mondjam el a hitfőt, vagy nem mondjam el? Mondjam el, mondjam Látom én, én, én, én, én, minden, én, én, én, meg, én, én, én, én, én, pontfialajamoskukat gmail.com hogy nem! Mondd, hogy nem! Sohasem! Sohasem! Éreztem, hogy visszajözt még én. ma 2015 május elsője péntek, akkor ma negyedike van a hétfő. Ma két nagy interjú ismétlésére kellősor, mert én nem vagyok rádió közelben, és telefoninterjút pedig nem készít velem a Csalócki ilyen hosszan Magyidezsőt hallják, illetőleg Kubatov Gábort Magyidezsővel is beszélgethetnék fociról, de vele könyvkiadásról beszélgetek majd könyvterjesztésről Kovatov Gáborral, pedig a fociról. Két olyan interjút hallanak, amelyek egy hónapon belül készültek. Eldönthetik, hogy mennyire állja ki az időpróbáját egy olyan interjú, amely több mint 24 órás. Sok sikert kívánok az emésztéshez! gmail.com! És most Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő Fiala János.